בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ"ב. ממסד על תורה מ"ב בליקוטי מוהר"ן. שמע אלוהים רינתי, הקשיבה תפילתי. עוזרני אדוני אלוהי שיזכה להתפלל בכוונה גדולה ובשמחה הרבה והתעוררות הלב באמת. תזכני ברחמיך רבים, ותעזרני לסדר את תפילתי לפניך בכל גילה ורנן, ואזכה לנגן את אותיות התפילה, וכל הנגנה יפה וזך וצח, בזכות ובבהירות גדול. עד שאזכה להלביש את שכינת עוזיך בלבוש עם דין הירין, ויעדדתי מלא רחמים על עמך ישראל. ותראה בצרותינו, ועוניינו, ועמלינו, ודוחקנו, בגוף, ונפש, וממון. ותשיב חמתך מאתנו, ויקוים מקרא שכתוב, הוא הטיע לזכור ברית עולם. ותזכור ברית אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ותרחם עלינו בזכותם, ותאזין תפילתנו, ותקשיב שברתנו. ויראה לפניך רינוננו, ויקוים מקרא שכתוב, וירא בצע עליהם בשומרו את רינתם. ותמתיק ותבטל מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל, כל הדינים שבעולם, ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה, ורחמים, וחיים, ושלום, וכל ט"ו. ותגמלנו חסדים טובים תמיד, ובכן, תזכנו ברכמך רבים ותשפיע עלינו אמונתך הקדושה. ותזכנו לאמונת חכמים בתכלית השלמות, וזכה להאמין בחכמים וצדיקים אמיתיים שכל דברי המעשה הם אינו פשוט, אלא יש בהם רזין. וזכה ידי זה לאן ערה למטרוניתא ולהפשיט מנה לבושין דקדרנותא דפשטין. ולהלביש אותה בלבושין דנאירין דין ונרזין דאורייתא. ועל ידי זה אזכה להמתיק ולבטל כל הדינים מעלינו, מעל כל עמך ישראל, מעתה ועד עולם. וחזרני ועוזרני שאזכה להלביש ערומים, לחסות ולהלביש עניים טובים והגונים. ותזכני ותעזרני שאזכה לעשות לבושי עיניים לצדיקים אמיתיים. וזכני וברחמך לשמוע כל שופע בראש השנה מתוקע הגון וכשר וירא אלוהים מרבים. ויעלה לפניך כל התקיעה והשברים והתרועה ויעוררו את זכות אבותינו אברהם, יצחק ויעקב ותביט בזכותם ועל ידי זה תשכך ותמתיק ותבטל חמתך מעלינו ותשיב אלינו ותאיר פניך בנו. אבינו מלכנו חוס וחמור עלינו ועוזרנו לבוא לכל מה שביקשנו לפניך. עוזרני, עוזרני, חונני, חונני, כי עליך לבד נשענתי. אנא ה' הושיע נא. אנא ה' הצליחה נא. תליך נא לעובדיך מהיום. ועוזרני וזכני לדלג ולקפוץ על כל לבלי העולם הזה ותעבותיו, וכי ישקל מהרה ואזכה להתקשר אליך באמת בקשר אמיץ וחזק ולהידבק בעבודתך תמיד יומם ולילה. עושה למען שמיך עשה למען ימינך, כי צרוכנו הם המרובים, ודעתנו קצרה לביא ולפרש. וכל דבר גדול וקטן שאנחנו צריכים בעבודת ה' לא ימינו לביא ולפרש את עוצם ריבוי המניות והעיכובים שיש על זה. ולהספיק כל ימינו לבקש ולחנן ולהתיר ולהפציר אותך על זה שתזכן ולשבר כל אמינויות ולזכות להוציאו מכוח אל הפועל. כי אני יודע באמת שאני רחוק מכל הדברים שבקדושה בעוונותי הרבים. אך עליך לבד נשענתי ועיניי תלויות לרחמיך בכל עת ובכל רגע ורגע. דלו עיניי למרום, אדוני אשקה לי ערבני. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. עוזרני בזכות אבותינו ובזכות כל הצדיקים האמיתיים, בזכותם לבד נשענתי ובהם חסיתי, שכמו שאני רחוק מכל הדברים שבקדושה, כן תכונני ברחמך ותקדשני בקדושתך העליונה, ותעזרני ותזכני להגיע מהרה לכל הדברים שבקדושה, שאזכה לסור מהרה לגמרי באמת, ואזכה תמיד לעשות מצוות הרבה בכל יום ויום, לעסוק בתורה ובתפילה ובגמילות חסדים תמיד כל ימי חיי. ולזכני ברחמי חרבים שאזכה לדעת ולכוון לעסוק ביותר במצווה שייכה לשורש נשמתי. ונפשי הנמשכת ביותר אחר אותה המצווה שייכה לשורשי העליון ואזכה להרבות במצווה זו תמיד בכל עת באופן שאזכה לתקן בחייה את כל אשר שיחטתי. ותמלא רחמים עלי תמיד ותשכך חמתך מאיתי ואל תעשי מקחתי ואל תדינני כמפעלי. שובנו אלוהי ישענו ואפר כעסך הראנו אדוני חסדיך, וישאחה תיתן לנו, קומה עזרת לנו ופדלנו למען חסדיך. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, הטעה אל אוזניך ביום אקרא מהר ענני. ואני אשיר עוזיך וארנן לבוקר חסדיך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור, זמרה לך, אשירה לה אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. עוזי עיריך, אז אמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי.